Eta munduko notitzik, hau ezta oso urrutikoa, Nafarroako putreak gizakiari hurbiltzen hasi dira. Bai, lehen hore hemen neko putre bat zeogin gununa. Ba, eta ze nahi dike, dena de baldeo! Ez ez, putria baina animalitez hain nauk, animalitaz, badi. Ai, ai, Aizan ai, ah, ah, ah, ah. Arrazoien, aiz, ah, arraio zen, herrian, arraio zen putre bat, etxetako balkoi eta kaleko markesinetan lasai asko ibili da. Ja, jendia esaldekia zen, neo? Iparen jarrizki hoja eta karabinagin, pli, plas. Zalian lepo, ha, bostar <risa> Beste putre bat, baltirrako jaietan lasai asko ebiliomentzak. Bueno, eta baltirrako biztale batekin daka konexio momentu hontan etxian putre bat dauk Meri, Jose, egu ardión? Ba, zeak aixo, zemu zeate! BEEE! <risa> BEEE! Ze... Se, Meri, Jose, zei aida bulla gau. Ba, zea, putria, ementxe da gau, ah, kanaiua bueno. hil zanda, umia, txorik gau, koneko bat behartzula, tanaizula, da, kao, putria, azalduzanda, kariño hartu ginanda, huentxe da gau, putria etxen. Kariño, altu ardiozio <risa> <risa> Eta, hor daka zuen ez da, putria o veloziraptorra? Eta, esan, buitxo esamarra da putria. Hortxe da, gau frigorifiko hundu ganda. umiak izena eakusten aigea. Ah. A ber, sea, putria, aizatazu garikoitz, garikoitz. Baina, ah, eta e, ikaste aldo. Eta, eh, ba, tontua ba, da putriao. Tontualda. Bai. Ta putriak ze jatego? Ze ematien ba zu jatego? Hoixe, atxarrena, supermerkatut, handa ez du, bentzako jana jartzen, ze ap. Ah. Putriak jateuna boixe, karroin eta hilako harkumia, eta olako gautza, roialkaninen ematen asikin, hain nioztu jaten. Roialkaninen? Kisto, kisto nuzaia do, balko <laughs> Ba, earki, ta animali, ja, ze, animali eula saia, alda? O? Ba, ikigarri ondo, portatzea umiakinda batzutan e, egan hartzei juta horxe emateko airian. Isto, pakia hori duen dutxian. <risa> <risa> bueno, alkain, zeak yeah, putriak jatain ematea nikoa, eta argume pare batakatzen nikoa. Bueno, yeah, que... oso ondo aizeate, segirola. Ba, baltierranea etxea jute, eh? Italia egualdean dagoen Barleta Andrea Trani provintzian, Parleta Andrea Trani Provinziani Irakaskuntza Sailean aurrekontu murrizketa dela ta Publicidad te dute eskoletan. Balbetan bea Tranni hoiz periodkotako kontaktua taldao zera. <risa> Tranni, esan elektronio. <risa> Horrek zer suplementua, zera igandako periodko bezala. Hor, <risa> bueno, eh, es gaite zen, es gaitezen desbideratu, honek eh, oh, anitzele matei. Bueno, vale, vale, vale. I ordez jo tean publicidad i baño televisión, bai o sin likutana eta abezik zekota, ho zain jarri berdieume, eskolan publicidada. I tan deño hasia chicoka. matematikariketak <risa> Abergalera 3 x 2, e, Berta. Lau biderlau, San John Musso! Mila ah. urtean, ze pasazan? E, munduko turro jo asmatu zuen! Eta jinasian, hasi Asi deklatonek babesturiko oita marra adona leiten! Eta ez aztu dutxan, action night Power dutxatzia! Bara bara, nahiko propagandake nahi geak, wemen batek obratu behar. jartzen eskolak dan? Eskola publizidadea jarri nahi duen enpresa bakoitzak, euro eta beharzi, komalarogei euro ordeindu behar Eh, beharko du azaroak hogeita da azken euna maieta eserlekuetan propagandalekua erosteko A, ba, asko helbi batekin despizatzen maia guain publizidadi atzian jarriare despizatuko jok, beka <laughs>